Para pendengar dan para peningat yang saya cintai Di dalam mengerjakan haji itu Haji besar Al-Hajjul Akbar Haji besar itu ialah Sembilan hari bulan Dulhijjah Ketika kita wukuf di Arabah Besoknya sepuluh bulan Dulhijjah kita sudah bergegas cepat menuju Makkah buat tawaf islam. Sesudah itu kita kembali ke Minang, barang dua atau tiga hari. Di dalam Al Quran dikatakannya, ramantajalah fiu maini Dua hari tak berdosa Tiga hari pun tidak Lima menit takah Barang siapa yang kuat Sampai tiga hari Yang penting sangat kita perhatikan Ketika kita mulai akan naik haji Ataupun umrah yaitu haji kecil yang kita kerjakan Pada setiap waktu Seperti waktu sekarang ini Bukan musim haji Sebagaimana yang dilakukan oleh Eee eh, Ibu Fatmawati, Ibu Rahmi Hatta Dan lain-lain pada umrah yang telah lalu Tahun 1309 1400 Hijriah Maka mengerjakan Haji itu kita disuruh memakai pakaian Yang lain dari pakaian Yang biasa Yaitu pakaian ihram Pakaian ihram bagi kita laki-laki Ialah dua helai kain yang tidak dijahit tidak disatni tidak dikarungkan pertama untuk penutup orat kita menjadi diikatkan ke pinggang kedua menjadi selimut kita yang dislempangkan di bahu kita ini pakaian yang sangat dianjurkan ialah kain putih karena ini sudah berterjadi beratus beribu tahun maka telah diperbuat orang kain yang khas untuk ihram yaitu handuk besar biasa dijual orang di jedah bahkan sekarang pun pada tahun-tahun yang sudah-sudah disediakan kain-kain ihram itu dijual Tokoh salina Di jalan tamrin Apa hikmatnya Memakai pakaian ini Supaya terasa Betul kesamaan Kita di hadapan Allah Inna akramakum Indallahi atakakum Kamu yang Paling mulia di hadapan Allah Ialah orang yang paling takwati Paling menyerah jiwanya kepada Tuhan. Jadi kalau sekiranya seorang jeneral dengan bintang empat dan bintang-bintang jasa yang terletak di dada, itulah tanda dia jeneral. Hari itu ungkai pakaian jeneral itu buka, ganti dengan pakaian pialam. Kalau sekiranya seorang berpangkat tinggi atau dia Kaisar Atau dia imperior Atau dia presiden sekalipun Dengan pakaian-pakaian dinas tertentu Bintang gemerlapan pada dada Tanggalkan pada itu Ganti dengan pakaian Ihram Sehingga dapat kita lihat Pada waktu Ihram itu Tidak ada perbedaan antara serdadu dengan Jenderal Antara kapiten dengan letnan, Antara petani Dari rimba-rimba Sebelah Yaman atau sebelah Nejati Dengan penggembala unta kaum badui dari Padang Pasir Antara Datuk-Dato dari Minangkabau Antara rendra Raden dari Tanah Jawa Antara Andi-Andi dari Sulawesi Antara Gusti-Gusti dari Kalimantan antara para pangeran dari Jawa dan lain-lain, dan lain-lain tak ada perbedaan sama sekali orang semuanya memakai pakaian yang sama dan ada lagi tersebut di dalam suatu hadis. apabila ada orang sedang memakai pakaian ihram itu meninggal kudurkala dia bersama dengan pakaian ihramnya itu jangan ditutup mukanya katanya. dikatakan bahwa nanti apabila kiamat datang kam la bintang lebih tujuan man awak berapa lama yang kau tidur di sini satu hari ataupun setengah hari katanya parah ini sudah jutaan tahun apa yang lebih dulu dikeluarkannya? La Allahumma la baik Dia sangka dia masih mengerjakan haji La Allahumma la Inilah yang kita baca selama kita mengerjakan ihram tadi La Allahumma la baik Innal hamda wa ni'ma talaka wal mulka La syarika laka Ya Tuhanku, aku telah datang kemari Memperkenankan panggilanmu Aku telah datang Tidak ada syarikat bagi engkau Tak ada sekutu bagi engkau, Esa engkau. Tidak bersekutu dengan yang lain Segala puji-pujian Segala kekuasaan Semuanya di tangan engkau Tidak ada sekutu engkau dengan yang lain Ini yang dibaca pada waktu itu Tuan-tuan yang terhormat Ah, sakan akan terbayang di hadapan kita bagaimana ratanya padang Ka'bah Padang Arafah itu. Jauh sejana mata memandang. Padang Arafah, padang Arafah. Khaymah-khaymah berdiri beratus ribu banyaknya. Sejak dari waktu Zuhur sudah kedengaran orang membaca. Munajat Seruannya Ratapannya Pengaduannya Rintihannya kepada Tuhan Minta diampuni dosanya Minta ditunjukkan jalannya lurus dalam kehidupan Minta terang Anur terang Jangan terkelapan Tiap tahun Tiap-tiap pergi naik hari Hukus di Arabah Terbenam ke dalam hati perasaan, susu jiwa kita terasa kebahagiaan hati menjadi seorang Muslim yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuan-tuan, saudara-saudara, laki-laki dan perempuan, itulah yang saya pernahkan pada mengatakan pada permulaan perkataan saya tadi bagaimana tertautnya hati ke sana hendak mengerjakan ibadat itu dan bagaimana pula kerinduan orang hendak meneruskan ziarah kepada kubur Rasulullah sehingga menjadi menjadi sya'ir daripada ahli-ahli penyair menyatakan ya Rasulullah tetapi tertanam kerinduan nak Menziarahi Engkau dalam jiwaku. Moga-moga Allah mengubahkan kurnia kepada aku sehingga ringan langkahku buat pergi menziarahi Engkau itu. Shauqi ila Harami Nabiil Hadi, fasaafuz fa bimak saji wa muradi. Kerinduanku ialah anda pergi menyiap menunjukkan cinta menitikkan air mata merindui engkau kerana engkau pun rindu kepada aku moga-moga tercapailah maksudku ini saudara-saudara yang terhormat saya katakan tadi haji yang mabrur itu tidak ada yang lainnya akan dia terima melainkan diterima Tuhan di dalam surga. Haji yang memerlu itu kalau ka, kaya minyala datuun. -um. Haji yang memerlu itu membuat orang setelah selesai haji sama dengan waktu dia lahir daripada perut ibunya bersih dia daripada dosa.